Der var en, <laughs> en der gerne snart hjem. <laughs> nej. Under det, dynen. Nej, jeg, jeg træk bare lige vejret helt igennem. Det gør jeg nogle gange. Jeg øver mig på at trække vejret ordentligt. Det er også godt. Min læge jo ikke lærer mig det. Men det lød som om, at du, prostede, at, du, at du pustede ud gennem næsen. Det gør jeg også. Det skal man ikke. Det skal man ikke? Nej. Hvis du skal trække vejret rigtigt, ikke? Altså sådan, ja, lige præcis. Så skal du suge det ind igennem næsen. Længere tid end det der. Sådan helt ind. Mm. Ja. Og så helt ind, så du kan mærke, at det er lidt ligesom at snive og Ja. Kan du mærke det? Mm, mm, og hvad skal... og så, ja, så puster du ud af munden. munden. Munden. Kun munden. Ja. Prøv igen. En. Hold op, der er nogle bussemænd, der flager lidt der ind. Den Det lyder næsten, som om du tager armebøjninger, hva'? Det lyder jo bare generelt som om, at jeg... Men kan du mærke, at, det, at der mm. kommer luft på en anden måde op til hjernen og ud ja. i kroppen og sådan noget? Ja. ja ja. Men det gør jeg nogle gange også. Det er noget... Ja, og det er det, det bedste mod angst, for eksempel. Det er jo sådan noget der. Stil dig. Jeg er virkelig dårlig til at trække det ned. Det er du godt nok. Det er helt vildt. Ja. Men har masser af Det er ikke længe, du kan he, have det der luft he, inde i. Det he, helt Det kommer slet ikke ned i lungerne. Hold dig op. En vistenvind, det sidder Okay, vi prøver lige sammen. Kom. Det er trække? en podcast altså, tage. her. Så tager du ind. For tre, så suger du alt, hvor du kan ind gennem næsen, Okay. Okay. En, to, tre, nu. Rigtigt. Velkommen til. Mm. Så er vi klar, ikke? Hvor mm. er jeg afslappet lige nu? Jeg har, hvad hedder det, øhm, <laughs> jeg har sådan lidt, som om jeg har snippet ettergas, det får jeg altid, når jeg gør det der, så bliver jeg lidt svimmel, Putter kommer meget ild op i hjernen jeg har jo fået lov at være den her gang. Mm. Så jeg har velforberedt mit op her fem minutter efter sidste optagelse med screenshots af et par spørgsmål, som jeg synes er rigtig gode. Ja. Og så kan den første del jo hedde Lasses del, og så kan den her hedde min del. Det synes jeg faktisk, det er en super god del. Godt. Det synes jeg også. Og jeg stiller spørgsmålet, og så får du lov til at svare som den første. Okay. Okay? Ja. Og det her, det lyder sådan kan her. kan sige, jeg, jeg har ikke forberedt mig. Ej, du har så læst spørgsmålene. Ja. Før havde jeg jo ikke læst dem. Jeg har glemt alt, hvad jeg har lavet før det, fordi jeg er at trække hver <laughs> en måde. Sig Og sig så, så er man lige om lidt, Ida, hvis du... jeg falder noget lige om lidt, skal du ikke blive begyndt Det er bare sådan. <laughs> det tror jeg bare, jeg vil jeg have ligget, det der, ja. du lige sagde der. Det kommer okay. jo sådan set løgn. Hvordan bearbejder I, at venskaber ændrer sig i den her alder, med k, børn, bolig osv.? Jeg har... Øhm... Det har faktisk været en rigtig lang proces for mig. Fordi jeg kommer fra en, øh, en øh, gruppe... Altså, jeg, jeg var med en drengegruppe hjemme i Varte, der kom fra en rigtig, rigtig... Vi var, altså, vi har været tætte, og det har vi været hele mit liv, fra 0. klasse til, at vi blev 21-22 år. Og vi er også stadigvæk tætte, men det er på en helt anden måde, man er tæt nu. Og øh, jeg har lært at acceptere, at der er bare nogen, jeg vokser fra, og, øh, og andre jeg stadigvæk taler med. Mm. Og det er ikke fordi, at vi er blevet dårligere venner, mm. på nogen måde, men det er simpelthen bare fordi, at der er, at, altså, der er arbejde, der er mange af os, der har fået kærester, og vi, har, og vi bor også bare vidt forskellige steder i landet. Mm. Nogle bor i Aarhus, nogle bor stadig hjemme i Vestjylland, jeg bor i K København. Hvis man ligesom skal give sig tid til at ligesom etablere sit eget liv, jamen, så kan man ikke blive ved med at hænge i sin fortid, for så kommer man jo bare ikke videre. Mm. Øh, så hvis jeg skulle blive ved med at se mine kammerater 5-7 dage i ugen, jamen, så rykkede jeg mig jo ikke personligt jo. På nogen måde, så ville jeg stadigvæk være Lasse, der boede hjemme i Varde, der måske flyttede fra, men også stadigvæk, jamen, ikke gav mig tid til at ligesom skabe mit eget liv og skabe en egen karriere, men så til sidst sætter jeg det, og så prioriterede jeg bare min venner. Mm. Så altså, ja. Jeg har ikke været ked af det? Jeg har været øh, i nogle perioder, hvor jeg er ærlig om, efter jeg flyttede flyttet hjemmefra, der, altså der, øh, der følte jeg mig vildt ensom, fordi at mange, øh, mange af mine kammerater hjemmefra stadig var vildt meget sammen. Og det var ikke, fordi jeg havde en øh, stor omgangskreds her i K København. Men øh, der havde jeg også svært ved at give slip for det hjemmefra. Jeg ringede stadig virkelig meget til alle mine venner. Jeg tog ofte hjem. Og så, øh, jo mere tryg jeg så følte mig i min københavnersituation, jo mere tid gav jeg mig selv til ligesom at og udforske mit liv herover mm. og, det, og det resulterede så i, at jeg talte ikke så meget dem hjemmefra, men det resulterede så i, at jeg slappede meget med af i min hverdag. Og så altså fik, øh, fik, fik den til at hænge sammen. Øhm, og ja, og så er og så der jo det her med... Altså ja, så det her med kærester også. Altså det er også noget, som øh, har været... Jeg synes, man, man, man bliver hurtigt stemlet som kærestekædelig. Øh, det ved jeg ikke, om man gør i mange relationer, men det har man, altså, det gør vi drenge i hvert fald hurtigt og det vi vi anden som kærestekedelige. I hvis, din omgangskreds? I min, ja, i min omgangskreds, ja, hvis man ikke lige kan, kan komme med med bøjs øh, og fyret den af. Øhm, og altså det er jo, ja, altså det er jo, men, men, men det har vi, altså det er jo, vi, jeg synes også bare, vi er, vi er vildt gode til at give hinanden plads ja. til os, og ligesom at skabe sit eget liv. Mm. Der er ikke nogen, der går rundt og er bitre eller sure, vi er gode til at give hinanden plads, og det kræver det også. Hvis man vil bibeholde et venskab, og ligesom, øh, beholde de venner, man har, og fortsætte med at have dem, så skal man også give hinanden plads til at ligesom også udfolde sit eget liv. Men jeg synes, det er meget sjovt, at, at, at du sådan, taler om, hvordan det har ændret sig så sådan meget, og, og du ved, øh, er blevet så anderledes sådan noget for dig. Og jeg tror måske også, at det måske har ændret sig mere for dig, fordi at du flyttede fra Jylland og hertil, mm. end det havde for mig på det tidspunkt i mit liv. Altså, da jeg var 24 år. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Fordi da jeg var 24 år, der sov jeg sammen med mine veninder hver nat. Der hang vi ud hele tiden. Der spiste vi aftensmad sammen hver aften. Der var vi i byen. Eller du ved, altså sådan, der levede jeg i symbiose med mine veninder. Og det tror jeg egentlig, at jeg gjorde helt op til, at jeg, altså indtil vi blev sådan på papiret voksne. Mm. Altså sådan, at vi var færdige med at gå på vores uddannelser og at vi begyndte at få de her fuldtidsjobs, hvad, hvad end det så kan dække over, ikke? Ja. Men at folk lige pludselig skulle møde ind kl. 8 om morgenen og havde møder hele dagen og havde fri kl. 17, og var træt af jeg og også gerne ville fitness og havde fået nogle nye kollegaer og en kæreste. Og du ved, det næste for mig lige nu er, at uanset hvor end jeg kigger hen, mm. så er der en af mine veninder, der er blevet gravid. Ja. Altså sådan, jeg virkelig, altså bare for et par år siden troede jeg, at jeg havde set gravide mennesker. Altså, jeg havde ikke set en skid i år har været sådan det største baby-boom. Altså sådan både alle mine egne venner, men også øh, dem sådan næste led ude, mm. og mine veninders veninder. og sådan alle er bare gravide. Ikke? Ja. Og jeg føler, at nu kan jeg mærke, at sådan, nu ændrer det sig virkelig, virkelig. Nu er det sådan, at nu, nu mødes vi. Nu bor jeg altså også i udlandet, men lad siger at jeg bare har hjemme, fordi altså, når jeg er hjemme, så er det på den måde. Så mødes vi sådan en onsdag aften, så, så spiser vi noget takeaway, eller en pastaret, vi sådan hurtigt, hurtigt laver, så sidder vi rundt om et bord, og taler på skift, du ved, altså for at vi er sikre på, at alle sådan får sagt, hvordan går det, og, og, og hvordan går det med det, og er der nogen, der gerne vil sige noget, eller er der nogen, der går og bakser med noget, eller du ved, så får vi sådan tjekket op på hinanden. Og omkring kl. 21, så er folk trætte, så er folk hjem. Ja. Og så tager vi hver til sit, og så sover vi, ikke? Mm -hmm. Altså sådan, du ved, det er virkelig sådan en voksen, helt anderledes, og også ret distanceret måde at hænge ud på i forhold til, hvor tætte og sådan symbioseagtige man var engang, ja. ikke? Øhm, hvor det, synes jeg i hvert fald, har været rigtig svært at vende mig til. Øhm, og også, fordi man bliver sådan nostalgisk og, og, og ked af det, øh, selvom at man i princippet har det godt, eller jeg har det jo godt, jeg er glad for mit liv, jeg er glad for alle mine venner, men, men jeg kan godt tænke på sådan, uha, den der næsten naiv, cute, nuttet ungdom, eller bare for nogle år tilbage, hvor vi bare var sådan os piger, der bare sådan hang ud og gjorde alt sammen, ligesom i skamfilmene nærmest, mm. ikke? Øhm, og den tid er sådan forbi, fordi nu er vi i gang med sådan en ny epoke i vores liv. Ja. Øhm, det synes jeg er sådan, det, og, og det er jo en meget sådan ambivalent følelse, fordi jeg kan tænke tilbage på det og blive ked af det, men jeg bliver jo ked af det, fordi at jeg er lykkelig og bliver glad og varm om mit hjerte jeg at tænke på, hvor godt vi havde det sammen, ja. og hvor godt vi selvfølgelig stadigvæk har det, men du ved, du fordi jeg tænker på noget, som jeg sådan længes efter en gang imellem. Mm. Eller sådan bare bliver rørt af, eller føler mig bæret over at have fået lov til at have så gode venner ja. i min ungdom. eller sådan, Men så, den der følelse af, sådan, det tænker jeg også, du kender, men det der, ligesom hvis man hører en sang, der minder en om dengang, man gik i gymnasiet, eller, et eller andet, så kan man blive sådan ked af det, når man hører den. Selvom at man jo i virkeligheden tænker tilbage på gode ting. Mm. Men det der med at få den der sådan, helt uro i maven og være sådan, øv. Eller sådan, nu er det overstået, eller sådan, hvor man virkelig skal være god til det der med at sige til sig selv. Men heldigvis så kommer der en ny sang og nogle nye minder, yeah. som jeg også en dag vil tænke tilbage på. Ja, det er du ret, Det er meget sådan det, jeg urmer mig i at, at sige til mig selv. Og så tror jeg, at jeg er nået til et virkelig sådan et interessant sted, synes jeg selv, i mit liv, hvor jeg er så tilpas gammel nu, at jeg nærmest har sådan to hold venner, du ved, hvor der er selvfølgelig dem, jeg har nu, som jeg har haft i så lang tid, du ved, de sidste 10 år. Men så er der også alle dem, jeg havde, inden jeg mødte dem, hvor der var jeg jo bare 20 år. Ja. Og alle dem, jeg har gået gymnasiet med, mine folkeskolevenner og sådan noget, som sådan... Du ved, det er ligesom om, at nu har jeg været venner med, med de to holdvenner i lige lang tid. Der går nok... Det første hold taler jeg jo ikke lige så meget med længere. Mm. Men du ved, der er stadig mange af dem, som jeg elsker ret højt, og som jeg følger på Instagram... Og så altså for eksempel, ikke? Ja. som jeg jo altid taler om i den her podcast. Hun vi, vi, et par gange, ja. <laughs> vi taler jo ikke sammen på daglig basis, eller ses eller noget. Nej. Men jeg følger med i hendes liv. Jeg ønsker hende alt godt. Uh, jeg vil stadig kunne sende hende en eller anden meme, og være sådan, ej, kan du ikke huske dengang for forkert 12 år siden, eller sådan noget udberedeskronen, eller hvad ved jeg. Ikke? Ja. Hvor der er også er noget smukt i det der med, at man, man bare anerkender, at, ja, at, at, at, at sådan, livet er en eller anden form for rutsjebane, nu bliver det meget følelseskabsmagnetagtigt, men sådan lige ud af den der form for hvor man kan køre sådan op ad en bakke med nogle mennesker, sætte nogle mennesker af på toppen, køre ned alene, samle nogle nye op, men du ved, den går i ring, så nogle gange så møder man også nogle af dem, man satte af på, på, på toppen igen, og det er nogle år efter. Ikke? Og det er sygt, du siger det, fordi jeg havde øh, en af mine bedste kammerater i 7. klasse, har jeg ikke talt med siden folkeskolen, og han skrev til mig her den anden dag, mm. har flyttet til København, og nu skal vi søge at hænge ud. Ja. Altså, er det ikke vildt, at vi skriver sammen, som om, at vi bare sådan, viber for sindssygt. Mm. Og jeg ved, at vi kommer til at have det for altså grinerne, når vi, vi skal være sammen. Også selvom, at det er jamen, nærmest et helt liv, siden vi sidst mødtes mm. jo. Altså, det er bare vildt. Og det synes jeg er bare er sådan nogle ting, som er vildt vigtige at huske på, når man er i den der proces, hvor et, ens relationer ændrer sig i takt med, at der sker en mulighed. så kan det godt være, at en af mine bedste er Amalie, nu skal have sin første baby. Og jeg ved godt, at det kommer til at ændre vores relation rigtig meget, men, men du ved, et, det kan også ændre den til det bedre. Jeg går også med tår i og glæder mig til, at, at, at hun skal føde, mm. og at jeg skal være øh, på sin vis moster, og du ved, at, at der kommer et, et nyt menneske ind i, i vores venskab og sådan noget. Men, men altså, du ved, om, om 15 år regner jeg med, at vi er stadig er venner, og der har jeg måske også fået nogle børn, men alle vores børn er så blevet voksne, og så kan vi hænge ud på ny. Ja. Så kan vi tage en pigtur til Spanien og, ja. og, eller Polen og købe lamskinstæber og gå i spa eller sådan noget, ved du, det, der man skal huske, at bare fordi at, at, at det ændrer sig i perioder, så kan man stadigvæk godt finde hinanden igen på, på andre bakketoppe i rusjebanen? Ja, ja, ja 100. Jo, 100. Det føler jeg i hvert fald sådan noget, jeg, jeg... Det er den måde, jeg bearbejder det på, tror jeg, mm. for at svare sådan helt konkret. Men det vil jeg også sige, at det er noget, jeg også har lært med, altså, med alderen. At, altså Fordi i starten, der troede jeg, at jeg mistede mine venner fra den dag, jeg flyttede hjemmefra. Mm. Og det går jeg jo selvfølgelig ikke. Jeg skulle, jeg skulle bare vende mig til, at jeg ikke talte med dem hver dag. Mm. Og vi ikke var sammen hver dag. Ja, præcis. Ja. Næste spørgsmål lyder sådan her. Har I nogen drømme i forhold til jeres karriere, eller er det overhovedet noget, I har lyst til at dele? Øh, jeg har den kæmpe store drøm, og det er, at jeg om nogle år forhåbentlig ikke har øh, 7.000 forskellige jobs, for det kan jeg ikke klare over mit hoved længere, kan jeg mærke. Jeg synes, det er vildt... Øh... Jamen altså, jeg føler mig som ligesom sådan en bold, der bare bliver skudt fra den ene sted til den anden. Så laver jeg radio på The Voice, så laver jeg en podcast sammen med dig, så laver jeg en anden podcast, så, øh, så er jeg hjælper hos en, der har muskelsvend. Jeg håber, og det er min største drøm, og det er at få et arbejde, måske et bidjob ved siden af, og så kunne og så få en stabil løn, som kan betale hmm. min ting, hvor jeg også kan tage på ferie og leve hyggeligt og have det dejligt. Det tror jeg bare, det er mit mål. Og så selvfølgelig... Det, jeg brænder for, jeg, jeg, vil gerne, altså, jeg vil gerne slå ordentligt igennem med det, jeg brænder for, om altså, lave radio eller lave en podcast. Altså. Hvis du lukker øjnene, og så sådan ser for dig, ja. så lukker, nu. Ja, jamen lukker nu. du nu. Ja, jeg ja, lukker dem nu. Ja, lukker så forestiller op. du dig nu, mm. Lasse, ja. fem år ude i fremtiden, ja, fisk, ja. stå og, og du ved, være i gang med at arbejde. Hvor ser du så dig selv hen? Jeg ser mig selv på en... Øh, jamen, jeg ser mig selv... Man kan ikke drømme for stort her. Nej. Øh, ved du hvad? Så ser jeg mig selv øh, i et øh, radioprogram, øh, hvor, jeg en, øh, hvor jeg har en medvært, og øh, det radioprogram er blevet, jamen, noget, altså noget folk, de lytter til. Jeg er både en, der laver radio, men også en, der også kan lave nogle, øh, nogle show videoer på, øh, på Instagram eller facebook jeg vil være meget sådan en folkelig vært, folk godt kan lide. Jeg vil have, folk skal kigge på mig, og være sådan, du er... Du er sgu have ham med kaffeplattet på trøjen? Ja, og du, har jo, du får nu løn til, at du kan skifte tøj, og ikke går det samme tøj mere. <laughs> Nej, men altså, jeg vil gerne. Jeg, jeg vil bare vil gerne være sådan Altså folkehelt, gider jeg ikke. Jeg gider ikke være buber, men altså sådan en... Jeg er ikke altså, lige helt? Nej, men altså en folk sådan, mm. inden han... Du ville måske være den mandlige udgave af Sofie Lente. Ja, men altså, jeg bærer jo ikke... Mikkel Kryer? Jeg tror gerne, en Mikkel Kryer vil passe mig, vil, være, vil jeg se tilbage. Altså ja, jeg kan godt mærke, når jeg ser Godmorgen Danmark og sådan noget, så, så drømmer jeg mig lidt hen til sådan at være en Mikkel Kryer, eller ham der er Sten. Sten Langebær. Ham kan jeg virkelig godt lide. Kæft mm. for gør jeg godt bare være sådan Sten Langebær, der ikke. Med en hygger, alle kan... Altså synes bare, det, man gør bare rummet hyggeligt. Ja. Gør det behageligt. Hvis jeg kan møde ind mandag om og, og, og, og, og mit arbejde, det er at gøre det behageligt og sjovt for folk. Der ser med, lytter med. Der ser med, lytter med. Mm. Så vil jeg være rigtig glad. Jeg synes jo faktisk, at kaffepletten på trøjen er et øh, skridt i den rigtige retning hen imod det her med at være folkelig. Fordi i virkeligheden så i 2021, så er folkelig måske også det at være menneskelig. At være menneske. Ja. Og ikke lægge hjul på, at man er typen, der spiller kaffe på trøjen. Nej, ja, det... <laughs> Nå, det, og det var ikke for at hænge det er, Jeg mener mm, det. Yeah. Det er jo det, jeg mener. Jeg tror, du mener. Det er jo bare for at sige, at det kan godt være, at jeg driller dig med kaffepladen. Men den er jo også med til at danne dit brain. Ja, den er jo en del af dig. Ja. Yeah. Og jeg synes, det var nogle gode, øh, altså nogle gode drømme. Det tror jeg at tror jeg ikke er utænkeligt. Måske lige det der god aften, morgen Danmark, noget og sådan noget. Men at du har dit eget show et sted med en medvært. Hvem er medværten? Hvis du lige lukker øjnene en gang. Dig? <laughs> Nu har vi jo selvfølgelig talt rigtig meget om... Sådan, nu har vi haft rigtig mange samtaler. Jeg ved jo, at du, altså, du har jo ikke... Altså, det er der, hvor vi nærmest er meget sådan, forskellige. For du har jo lavet radio med en medvært. Mm. Og når vi sådan, taler om vores drømmer, sådan noget, så er det ikke det første, du nævner. Mm -hmm. Med at du vil tilbage øh, i radio og lave det med en medvært. Så jo, jeg elsker at lave det her så, sammen med dig. Men, men, men jeg vil ikke have, at du... Altså, sådan, at, du skal have de samme drømme, som jeg har, når, når, når man nærmest hmm. er sammen om det projekt her. Det skal ikke være noget, du gør for at få en løn. Det skal være noget, du også drømmer om og kæmper for. Hmm. Så jeg ved ikke, hvem det er, skulle være. Men det finder vi ud af. En dag. der <laughs> ja, måske. måske. Det var virkelig sødt, da du sad med det lukkede øjnlæsser. Var det det? Du smilede lidt, imens du snakkede. Det kunne jeg godt lide. <laughs> <laughs> det var faktisk rigtig sødt. Jeg endte med også at sidde og smile, okay. på dig. Jo, jo.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 Okay, der er øh, denne her. Hvad gør man, hvis man ikke kan styre sin økonomi og måske har et shoppemisbrug? Vil du starte, eller skal jeg starte? Jeg kan i hvert fald starte med at sige, at hvis man måske har et shoppemisbrug, så, og sådan er det faktisk med alle misbrug, så er første step på vejen anerkendt det. 100%. Ikke også? Jo. Og det er, om du er narkoman, om du er alkoholiker om du har et shoppemisbrug, et spillemisbrug, ja. om du har en depression, eller et eller andet andet. Hvis du har brug for hjælp, hvis du har et problem, så er første step det der med, gå ind i dig selv. Er jeg afhængig af det her? Er jeg afhængig af at shoppe? Jeg tror at jeg næsten, jeg selv har været der faktisk, med altså, at shoppe til. Okay. Ja. du no. det? Øhm, og, og, og hvor, at, at det bliver sådan... Altså, har jeg... Altså, hvad, hvad, hvad, hvad... Bliver jeg ked af det over, at jeg har det her problem? Eller har jeg økonomi til at, at gøre det, og, og, og bliver jeg glad og, og påvirker det ikke noget i mit liv? Og er jeg også god til at skille mig af med noget tøjet igen? Eller hvad, yeah. hvad. Men det der, man bare sådan har anerkendt over for sig selv, tale med nogen om det. Sige det til sine venner sig det til sine forældre, sig det til uh, sine lærer Jeg ved ikke hvad, sig det til dem, som man føler, man kan stole på. Ikke? Yeah. Og så jeg håber på, at de ikke bare vil grine af og sige, at man kan ikke være afhængig af Shope, eller vi er da alle sammen afhængige af Shope, mm. eller et eller andet, for det er jo ikke rigtigt. Man Nå, kan jo et... faktisk godt have et reelt problem med Shope. Jeg tror også, at, måske faktisk ikke jeg har været der, men jeg føler at sådan, at altså Simon, han kunne godt have været der engang også. Ja, han har tror, virkelig noget, mange ting. Det opstår sådan nogle afhængigheder, eller misbrug og sådan noget, jo, hvis man ikke har det så godt på den ene eller anden, eller ja, ja. tredje måde. Jeg tror særligt sådan noget med Shope kan komme af, hvis man føler sig ensom, eller restløs. Eller, det sådan noget, er jo en kortvarig glæde jo. Ja. Altså, jeg bliver jo også glad, når jeg køber nye ting til, til mig, selvom det er en mm. t-shirt eller nogle sko eller en materiel. Altså sådan, ja. Jeg får jo sådan en en altså får man, for, man det for, der man rush, nu, noget, noget dopamin, ligesom man gør, hvis man drikker sig stiv, eller, ja. eller, eller spiser noget sukker eller sådan noget. Ja. Men, men, men så bagefter, så føles det jo enormt tomt. Og så man, hvis ikke lige så tom, så er nærmest mere ensom hvis altså, det har noget med det at gøre. Mm. Men du ved sådan, jeg tror, man skal prøve at gå ind i sig selv og så tænke over det der med... Hvad stammer øh, det her behov fra? Mm. Hvad er det, jeg prøver at dække over, som jeg mangler, som, som jeg ligesom lapper med, med mit eller ja. et eller andet? Og det kan lyde voldsomt, men nogle gange kan, tror jeg, at, at man skal også søge hjælp. Altså, 100 Fordi så kan man gå til en psykolog, hvis ikke ens omgangskreds kan hjælpe en med det. Og så tror jeg, at en psykolog vil kunne hjælpe med at finde frem til, hvad det må er der ligger til grund for det her misbrug, eller den her afhængighed. Det er også bare fordi, at psykologer ikke kender dig på forhånd. Altså, det og de er professionelle. Det er jo ikke de er så der, og det er jo ikke meget. Altså, hvis man er professionel, og har, altså, sådan, så tror jeg, at man ret nemt kan hjælpe nogen med at finde frem til, hvad det i virkeligheden er, de går og er kede af. Hvis ja. altså, det sådan, det forholder sig. Men det, det er næsten overbevist om, at sådan tror jeg, det er, det kender jeg fra mig selv, de perioder, hvor jeg har shoppet rigtig meget. Det ved jeg også for Simon. Altså alle de fucking psykopat mange ting, den mand Han har købt, det var jo også, da han boede alene i udlandet og var meget ung. Altså sådan 21-22 år og ikke vidste, hvad fuck han skulle lave. Ikke kendte nogen mennesker og bare sådan sad og shoppede på internettet, fordi hvad skulle han ellers lave? Og så blev han glad af at bestille de der ting. Ikke? Ja. Og det er det samme med mig. i De perioder, hvor jeg har haft det svært, eller været stresset, eller været ensom også, eller følt mig utilstrækkelig på andre punkter, så har jeg været sådan, så kan jeg købe mig til og se sejere ud, eller så mm. kan jeg købe mig til anerkendelse på en eller anden måde, hvis jeg har den her himst og gemst. Ja. Så jeg tror, at sådan, det, her, det er en rejse, man skal på ind i sig selv, og jeg tror ikke, man skal være bange for at spørge om hjælp, og heller ikke til det med økonomien. Nej, prøv lige at høre, det med økonomien, ja, altså... Penge er jo bare tabu. Uanset om du har dem, eller om du ikke har dem. Det er et kæmpe tabu. Ja. Det er et kæmpe tabu, men ja, altså det... Jeg, jeg er begyndt at tale mere med, altså omkring penge, øh, om, altså med mine venner, fordi jeg troede at jeg havde... Altså... Det går op for mig, at når jeg sidder og ser så kan jeg nogle gange godt blive stresset, og så den begynder at kigge ind og være sådan, fuck, hvor bruger jeg også? Lad lige mange dumme penge på mad, for eksempel. Mm. Øh, og så tænker jeg sådan, kæft, for er jeg uansvarlig. Jeg er også bare dårlig øh, med, altså, med penge, og jeg er den eneste af mine venner, der ikke har styr på det. Men altså, det er jo bare svært at flytte fra og så styr på økonomien det, altså, det er jo en basal ting, som rigtig mange har problemer med. Det er rigtig svært at en økonomi. Også fordi hvis man, og så er vi tilbage til folkeskolesnakken, sorry not, sorry, men matematik er rigtig svært. 100. Og jeg fatter ikke, hvorfor at vi alle sammen fra barns ben har skulle have placeret den der brøg-linings-procentdels-skræk øh, øh, i os, i stedet for at lære, hvordan man fucking lægger et budget. Jamen, yeah, men hvad skal yeah. jeg bruge de der helvedes til? Ingen skid. Og jeg tror også, jeg tror børn vil høre efter, hvis Kenneth fra han vil træne det lokale. Og det er noget helt andet. Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Han burde turnere rundt på samtlige folkeskoler 100. og lære børn at lægge et budget. Nå, 100, altså. Også voksne for den sags skyld. Jeg kunne også godt bruge ham en gang. Jeg det kunne få samtlige mennesker til at forstå. Men jeg tror, at, at, at den der med at styre sin økonomi og shoppemisbrug, hænger jo også ofte sammen. Ikke? Altså, så bruger man en masse dumme penge på ting, man tror, man kan købe sig til lykke, og så er vi tilbage til den her gamle scene med sådan, øh, du kan ikke købe kærlighed, og du kan ikke købe dig lykkelig, eller sådan, Nej. og det ikke, kan man jo mene om, at man vil. Nogle gange føler jeg, at jeg kan godt købe en tur til Zanzibar, og jeg vil være lykkelig, til, men hen fra jeg til at tage hjem. Men, men du ved sådan, overordnet set at det jo rigtigt. Ja, ja, jeg forstår godt. Men anerkendt, Både hvis man har svært ved at styre sin økonomi, og hvis man har et misbrug eller en afhængighed af en art. Altså virkelig anerkendt over for sig selv. Og, og talt med nogle mennesker, man stoler på, hvis man har økonomien til det. Mm. Talt med en psykolog. Hvis man er under, hvad er det nu? 25 mener jeg. Ja, så kan man jo faktisk er det, det har du i hvert fald sagt til mig før. Jo, så er noget gratis psykologhjælp. Ja. Og ellers så er der også noget som Headspace, eller Ung til Ung, eller andet hvor man jo også kan skrive med nogen, der mm. kan hjælpe en med, hvad man kan gøre for at få noget hjælp til Whatever, det var alt ja. det her. Ikke? Jo. Men jeg synes i hvert fald, det er vigtigt ikke at underkende overhovedet, hvis man går og stresser over sin økonomi. For det er jo sådan noget, man kan ligge søvnløs over om natten. Og sådan noget. 100%. Ja. Altså penge har bare en kæmpe betydning for at kunne leve. Den her synes jeg er lidt svær, den næste. Øh, men jeg kan godt vide, om du har, <laughs> om du har et svar på den. Den lyder sådan her, hvad er jeres pinligste situation sammen? Og jeg ved ikke, om det skal være sådan en gang, hvor jeg har gjort dig pinlig, eller du har gjort mig pinlig. Eller om vi sammen har stået i en situation, hvor vi har været pinlige over for nogle andre. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan, yeah, det, yeah. Det, det må jo kunne gå over hele spektret. Og jeg sådan, kan nærmest ikke rigtig finde på noget lige nu. Nej. Øh... Men samtidig så tænker jeg, at der må da for helvede være noget, fordi jeg føler, at vi begge to er nogle ret akavede mennesker nogle gange. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah, men ja, uh, yeah, der dukker... Men der dukker ikke noget op. Jeg sidder og prøver at tænke på, om jeg engang har slået en prut foran dig. Nå, oh, ja, men det har du. Det det har jeg, jeg? Nå ja, det ved jeg, du har. Men du ender altid med at skelne mig så meget ud, og sådan trækker det tilbage. Skelner du ud? Når du siger, jeg har, prudt? Ja, ja, du har slået en prut, så er du sådan. Nej, jeg har ikke. Jo, det er jo ikke rigtigt. Du bliver. Jeg lidt, står ved. Jeg står, lidt, ved nej, jeg, har jeg står ved, hvis jeg har slået nej, en prut. Jeg står ved, hvis jeg har slået en prut. Jo, jeg ikke. der? du kan ikke bare sige, det synes jeg ikke jeg er sådan, fordi det ikke er mig, der slået den. Det er ikke rigtigt. Det er det da. <laughs> nej, nej. Vi har aldrig siddet to mennesker i et rum alene med lukkede vinduer, hvor du har lugtet brudt, og vidste det ikke var dig, og så på den måde kunne konkludere 100% sikkert, at det var mig. Du har slået en skid jo. Og nej, jo, hvornår? Nede i Hamburg. Jeg skal have tid, jeg skal stå. Var. Eller der på bor... Nørrebro. Ja, til du kan nej. ikke engang huske det. Nej, nej, men ja, jo, jo, jeg ved det, det rigtigt. Det er, det er rigtigt. Ikke korrekt. Jo, ellers så skal vi ringe Simon op. Fordi han ja, har også... Ja, selvfølgelig, han vil det også sige, at jeg har slået en brud nogle gange. Det ja. gør jeg da også. Det er ikke noget med det. Det kan jeg godt... Det... I stand my farts. Okay? Jeg tror måske... Har der været en gang, hvor jeg er kommet ud på tøl? Ja... Yeah. Det, jeg sur over lige nu, det er jo, at... Jeg sur. Det, der hisser mig lidt op overligt nu, er jo, at du siger, at jeg er en, der ikke vil min min egen prutter. Pruttens ejermand. Okay, okay. Men det kan vi godt holde fast i. Det gider jeg ikke at være har... sådan en person, for Man... dem synes jeg er lidt selv. Du har altså slået en prut. Ja, det har jeg. Mange. Og, jeg, og så har jeg drillet Men jeg har ikke sagt, at jeg ikke har så slået jeg den. har sagt en luk. Jo, jo, jo, jo, Nej. jo, jo. Jeg ved, jo, jo. Så kom med det konkrete eksempel nu. Ja, okay. Jamen, jeg kan ikke huske, om det er Hamburg eller Nørrebro, jeg ved bare, at du har slået en prut, og så er du blevet spurgt sådan, har du slået en prut? Og så er du sådan, nej, den lugter, og så stop. Så har du bare sagt stop, så sådan, men det er dig. Det må være Kira, du tænker på. Nej, det er dig. Nej. Hun står heller ikke ved det, men det kan du heller ikke. Det gør jeg sgu da. Det er jo det... fordi, at du, du er jo dig selv. <laughs> ved du hvad, der er sket? Dit slappe røvhul har slået en fis, du ikke selv var klar over. <laughs> nej, nej, nej. Jo, nej. og så har du siddet og tænkt, det var min skyld. Jeg står ved min prudder. Jamen, det gør du så heller ikke. Fordi det var jo dig, der slog en prut den dag. Ja, okay. Nej. Og du sidder bare opdægter noget lige nej, nej, nej, nu. Du kan ikke nej. huske, om det var i Hamburg. Du kan ikke huske, om det var i København. Du kan ikke huske, om Simon var til stede. Men det, var, det har du han været. Det. Jamen, så kan du skulle lige så godt være ham, der har slået skid. Mm -hmm. Hvorfor? Fordi... Lige så snart, man er mere end tre mennesker i lokalet, så kan du ikke vide, hvem der har slået pruten. Det Men... kan du jo ikke. Men jeg har... Jeg synes... Men er vi enige... Ja, ja, selvfølgelig ja. ikke 100% sikker. Nej, selvfølgelig ikke 100 godt, sikker. Okay. men godt. Og hvis jeg så sidder her og siger, at det ikke var mig, ja, så... så kan du ikke tage den længere. Vel? Det var ikke mig, jeg ved ikke, hvornår det var, men hvis jeg sagde, at det ikke var mig, så er det ikke mig. Kan du komme i tanke om noget andet? Pineligt. Øh, så må det være, nej, nej, det tror jeg. ikke. Noget af det pindest, du nogensinde har gjort, mens jeg har været der det var går over løft i det de Diva, mens jeg dog og talte med hende bagfra også... en den syv Jeg er rigtig glad for, at jeg ikke husker situationen helt ja. klart, men det er også noget, jeg gerne vil sige undskyld til hende en dag, hvis jeg møder hende igen. Ja. Det vil jeg faktisk, det mener jeg faktisk. Så jeg sige det nu. Se, jeg er fem, ja, jeg er... Og så samtidig kan du sige undskyld for at sidde kalde mig ud for at slå en brød, jeg Nej, for jo. den er jeg så altså næsten sikker på. Ja, næsten sikker. Næh, men så er jeg sikker. Jo, jo. Irine, jeg vil rigtig gerne sige undskyld. Til... For at du sidder og siger, at hun har slået en skid. Irine, <laughs> hvis du letter den lille vind, der løfter dig ind på søb på million, så forstår det godt, men jeg er rigtig ked af, at jeg går. Og det mener jeg. Nej, men sådan dybsøgt, jeg er faktisk rigtig ked af, at det skal man ikke. Det er overskredet andres grænser. Det var ikke okay. Så det kommer ikke til at ske. igen. Irine, jeg er ked af det. Jeg tror, hun er roligt glad Hun kan sikkert ikke engang huske det. Men... Selvfølgelig kan hun ikke det. Men, men det tror jeg er noget af det pinligste, jeg har set der at gøre. Hvad er noget, det pineste, du har set mig gøre? Og du skal ikke nævne den brud. Det ved jeg ikke, om det... Oh. Jeg bliver ikke sur. Du har ikke kommet i tanke om noget. Du var ligesom det med det grimme ting. Og så kommer man i tanke om en grim ting, jeg ejer. Skal vi slutte af på den? En grim ting, du ejer? Jamen, du, den kunne du heller ikke svare på. Så sagde du Simons sko. Der er en sko. Jeg tænker, jeg tænker på en sko. Jeg tænker på en specifik sko. Det, det har vi talt om, og vi kommer også frem til det var den der Jis's lejl, som er sådan futuristisk. Men det er Simons sko. Du, har, du sagde også selv, du har haft den på. Du kan skulle da ikke have mine sko på i vores 37. Så ved jeg det ikke, så kan jeg ikke komme på noget. Altså, det kan jeg ikke. Så du men kan altså hverken men, komme men på men noget altså, benligt, er... eller noget grimt. Jeg har gjort. Nej, ikke lige nu. Men det gør ikke noget, Altså, fordi det no, er svært at komme jeg, igen jeg, på på på, på, cafefte, på perfekte mennesker. Jeg synes, du var lidt penlig dengang, at vi, at jeg var med til et arrangement, og så, og så lavede du den der billige Eilish-dans, hvor du sådan viklede din arme ind, og sådan fik os alle sammen til at kigge på. <laughs> hvor der bare, du, du fik for, forvandlet 10 mennesker om fra, om fra sådan, ja, det ved jeg ikke, Nogle ude at drikke alkohol til, og, også meget fulde, til at være publikum. Ja. Ja, men det er jo noget, jeg kan. Okay, I det, det, her, det var sådan, vi har fået lyttet op på den her podcast. Jeg ved ikke, jeg, jeg, <laughs> Måske. Jeg ved ikke om det, her, det var pinligt, men jeg tænkte i hvert fald, det er sygt. Du fik en gang, øh, hvad hedder det nu? Øh, vi holdt en fest hjemme i lejligheden, <laughs> og øh, der havde du en masse ting med fra tyskerne her. Der fik du 10 <laughs> mennesker fra festen af til at bære ting op. Nej, nej. I I I jeg ikke, om du synes, gud... det var pinligt. Eller genialt. Galt, eller det var genialt. Galt genialt. Det var en blanding. Det, det, kan godt, det vil jeg godt lige hurtigt fortælle. Det var jo dengang, hvor mig og Simon, vi var hjemme i Danmark. Vores bil holdt øh, ned foran jeres lejlighed, som synes også er vores lejlighed. Øh, og den var proppet op med ting, der skulle sælges på et loppenmarked nogle dage efter. Ja. Og vi havde ikke, det var kun dig og mig og Simon, har var et andet sted hen. Vi havde ikke kunne overgå at bære alle de der sække op. Og så sagde jeg til dig, hvis der er efterfest herhjemme i aften, så sørger jeg for, at gæsterne hjælper med at tage en sæk op hver. Så er det hurtigt overstået. Og så kommer jeg øh, gående, du er oppe i lejligheden på det tidspunkt, og jeg kommer gående med, med, med vores fælles Emilie. Og nede foran opgangen, inden vi skal op, der ser jeg et helt øh, crowd af mennesker, der er, åbenbart, der er inviteret med til den her fest. Så jeg biber jeg bilen op, og så siger jeg, hey, det er min kæreste, der ejer den her lejlighed, I skal op i. Hvis I vil ind, så tager jeg lige en med for skulderen værd, og så er I alle sammen hjertelig velkommen. Og så bliver de her mennesker forvandret om vores tages af, og så er der bare hi-ho. Hei, og jeg tror, at du har ret i, at det faktisk enten med at være pinligt, for jeg følte mig genialt, genialt, genialt, genialt, indtil en af mine bedste venner, der hedder Malte, der også befinder sig op til festen, kommer over til mig og siger, har du mødt min nye kæreste, Katrine? <laughs> og jeg siger, det tror jeg ikke var hun. Og han så peger over på en af de piger, der står og simpelthen helt skævhvedet i ryggen af, at jeg har brugt mit gamle klund, så skal sælges på et op. Jeg siger, det er hende, der står derover og så kan jeg godt se, det er måske ikke den helt rigtige måde at møde en af bedste venner, nye kæreste, på har stået og, kommanderet. og efter det, så var det som om, at jeg også godt kunne se At det var måske den helt rigtige måde at møde Nogle af de andre veninder, hun havde med på Det er måske Vel? et sygt indtryk. Men på den anden altså, side, så fik vi båret op du Vi fik båret op Diktator, måske nærmere. Mussolini ja. Ida, Ida Der er jo en grund til, at min far han har kaldt mig Idi Amin Helt <laughs> mit liv Som kalder lad, lad os lukke den her Lad os lukke den her Farvel Farvel, min ven.